مولایا صلی و سلم دائمن ابادن علی حبیب کا خیر الخلق کل لہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید الخلق محمد و آله و بارک وسلم و بات ایمان کیسرہ وہ مون سادع کشمله اصحاب اسلام غیر امی دا قصیده بورده شو او دا قصیده بوردی سلورم نمبر پسل ل پدې کې د نبی السلام د پیدائش چې کوم علامات په دې عالم کې کار نو دا هغه علامات او دا معجزات او ذکر دی نو دلته کې 61 نمبر شیر دی او په کې هم د نوبیلی سرات سلام د پیدا سر ترلی یو عزیکر کوي چې هغه په دی شیر کې او باته ایوانو کې سررامون سریون کېغې کار ده دلته کې نوبیلی سرات سلام چې کله پیدا شو یو ع دلته ک د ب کې سخکې ذکر شولو په دد بیت خبر کوو نوغ داوه چې د ایوان د ک سررا چې کوم محلا د نو هغه محلات دا معنی چې هغه کوم ایوان یو کړو باغې باندې موناري وي هغه موناري راغې وتلې او د تېسرا بادشاہ جکم ملګریو هغه تس نو شو او اپس بیا راجبونو شو و باط ایوانو کسره تمهید د دې بیت دی چې ایوان کسره پاش پاش او لشکره کې سره پاش پاش اوم ایوان د کې سره چې کوم اغه ټوکړي شو او اوم لشکره د کې سره اغه ټوکړي شو بیا ایوان باطا د په معنا دوه مانوس راضي په معنا سوار سلام راضي او په معنا د شپې کار کولو سره هم راضي دلته په د سوار سره ایوان ایوان دا اغا عبادتی بلکی گی هغه محل تی بلکی گی چی داغی پرند سائب چکم دیوالی اغا نی او نور اطراب اغا موجودی کسرا دا د فارس دا بادشاہ اغا لقبو مخکنی بادشاہان مختلف و القابات و سریادی دل کسرا چه و عربیانو د خسرو وی دا د فارس بادشاہو او قیسر چودا در روم و نجاشی دا دا خبتشی بادشا و خبشا او خاقان چودا با در ترک بادشا تولی کی دو فرعون مصر تا او طبع دیمن تا جدا به هر یو بادشا رای بس اغتب دغا کد اغا با, با, با اصلی نم ارسو کپا دینم بانده با اغا یادی دو نو کسرا دا اغا دی بل د دی ایوانو کسرا کی د ایوان بارک راضی چې دا بنوساسان ساسان جوړ کړو بنو ساسان او په دې باندې د لګي او په دې باندې مختلف مونارې جوړ کړو تقریبا دې باندې 20 مونارې وي 22 مونارې وي نو 14 د نوېلې اسلام نه پیدایشت سره راغلی او ات پهاتې شووی نو په دې کې اشاره دي د وایب چې د دین وروسته با د ساسان غم سلطنت ده کیسرا دغه وستراب اته بادشاہ نور رازي او پای کې بیا سره کو ا د عمر رضت له خوب زمانه کې بیا د دغه سلطنت او دغه ساسان سلطنت خاتمه شوې ده ساسان سلطنت بارک رازي سلطنت دا دادو ایران سره او د فارس دیم سلطنت چې د دو سو چب بیس ایسوی نا تر چی سو اکاون ایسوی پوری اغا قایمو دو سو چب بیس نا چی سو اکاون سلطنت بانی چه و اغا ارد شیر ارد شیر اول ده ده ده اغا ده سلطنت بانیو اغا ده ده لار چه و ناگا بابا کو چه ده ده ده اس په هر یو مندرو پایګې دی اغه نن جوڅو تویداغه بیا د سلطنت اخیری بادشاه چې اغه یزد کوردی د 632 پورې اغه پاتشي وه په سلطنت د ساسانی کې موجوده ایران عراق او ارمنیا افغانستان ترکی شام او مشرقی هيسه جون کې پاکستان د وسط واستي ایشیا به او عرب باندې مفوریت نو دلته کې دا مختلف علاقے ولې کې او د غلنګي مصر اردن فلسطین لبنان دا هم به کې بیا شریک شي خو دا دو 590 تر 628 پورې چې کوم فسرو سانی دا اول هغه دور کې بیا دا علاقه هم په دې کې شریک شي وي مدادل ته کې واباته ایوانو کیسرا نام درته اشاره دغه سلطنت د بنو ساسان د جدمه قدیم سلطنته دا هغه چې کومه دا هغه هغه ترتیب هغه بالکل د نووي اسلام پیدایش سره ختم شو واباته وه مون صدعون ا نو شداملې هیڅ چوکړې کېدلې کا شمل شملون ملکیږي او جداې ته کا شمل اصحاب الاسراف غیر ملتئمین چې دي دا حال شملون نه نو دا سوال دی دا دوي جمله چې آیا دا بادشاه څنګه یاني سلطنت څنګه لامل اورې وړتري نو دا دوباره بیا جوړ کړو سم په جوړ خالد باندې دیوې جنانا بیا توفيق اونې شوو دا قسم غه چې لښکر د کسرا واپس راټول نشو خور شو موږ ایوان د کسرا هم بیا واپس جوړ نشو خراب په خراب پات شو نو و باته ایوان او کسرا وګرځېدو هغه مانې د کسرا پارلیمنت هاوس ته کسرا و هوا مون و صادعون پا د ایوان که دیتو پلیتو پلیتو پلیتو پلیتو کشم لی اصحاب کسران پشان دا جدایی دا ملگر دا کسران غیر ملتا ایمین چه پداز کھان که چه اغیب یا یوزی نشو و بات دا و اعتقلی پا ما قبل ما نیتفتی بات فیل دی ایوان و کسران مزام اللہ فلیه و هوا حالیه دی, حالی دی هوا مبتدا دا مون و صادعون چه دا والله خبر دی خدا کا شملی اسحاب ک غیرره مته ایامین جار مجو مطال تر ممون صون بسیریدي نو کپ جاره دی شمللی مضاف دی دی او صحابی کول مزاف ل م ماف دی غیرره مته ایامین دی دا مض مزاف حال د شمل نو دلته ک دا بیا جار مجرور مو او پس مطالیت دی مبتدا خبر بیا دو حانلي دا مبتدا خبر دا بیا حال دی ایوان او ایوان جونګی فایل دباته دا, دا ترکیب ددی بد شو نو وبا تا وګرځیدم ایوان دکه سره په حالې کون ددی ایوان وی دیټو کریټ او کلیک کېدو په شان دجودای دملګرو دوه کسر غیره ملت ایمی بحالې کون دملګرو دکسرا کی دی واپس یو ځای نشو والنار خامدتون والنار خامدۃ الانفاس من اسفن عليه والنهر ساهي ساهي العينين ونه ساهي العين من من دا بهسب نمبر بیت تمهید د دجله د دګ دنبیل سلام د ولادت با سعادت سلورمه نخ اخی ک هغه دا و چې ونهارو خامې تهندو دغه ایوانونو کې زرګونو کال نه زرګونه بلکې دغه ایوانونه دغه سلطنتونو کله نه چې قائم شیو نو پای کې به اور بلیدو او دغه خلکو به دا اور عبادت کوي او هغې د مستقل یو کس ولاړو غ اوته لرګې چول او ملکدو ته نه پرېخواو د چ نو ات سلام اغا اغا وور ځان نهړ شو بغیر د سببونه د د د کې دغه باې او بل یو نیرو چېغه به با بایددو او خلکو به د هغې نه اوعب استعمالله ولي هغه هم مچ شو د نوویل لا سلام د ویل عادت نارستو نو نارو نار خامیدتون خامیدتون د خمود نه دي خمود مړ کېدو ته وی انفاس دلته شغلي د دور مبارک من اسفن اسف دا خفقان ته وی یا اسفا قران کې د دې لفظ راغلي او صاحي صاحي ال عين دلته کې پا د ده بندیدل سر او ساهی پا مانه بددول و دلار سرم رادید او سادمین سادم سین سر ده غمتم میلکیگی او شرمندگیتم میلکیگی ون نارو ورچه و ده پارسیان خامدتون مرکیدون که او شغلی ده ده من اصابین ده وجه ده خبکان علیه پخبلزان مانده تاوول بخول ځانم هغه خپو چې د خلکو د فارزم محمود ګرځې دلې ما والنهرو اوش او د غرنګ نهر او سمندر ساهي العين هغه بندیدون کې دو هغه بندیدون کې او د چینه من صدامن د وجه د غم نه والنهرو او نهر ساهي العين بندیدون کې د چینه او من صدامن د وجه د د وور عبادت متعلق دا راضی چې د ټول نو اول د وور عبادت چېو دا قابل کړو چې کنه دا حابیل قربانی قبول شولا نو ډیر وروږه دا حابیل قتل کو نو بیا د یمن ته چې کومه اغه آدم علیه السلام اغه لګلو د خور سره نو الته کې و دا, دا شیطان ناغنوته وسوسه ورکړه چې د حابیل قربانی ځکه قبول شو وا چا کنه عبادت کنه اون عبادت کنه اون راغ غیر سیزن نه حالا تم نور عبادت شروع کنه دو اوربل کو دا هغه وخت نه دو عبادت شروع وسا اسا وتا ان غا زت بحیرتها ورد واردها بل غیظهینا دا 26 سپتمبر شېر دی د نبی علیہ السلام د ولادت پیند من خازګرکی بحيره ذا عراق عجم علاکو کی همدان او دغنه قوم وتوی د دې مسک یو ډېر لوی د بوز نوم دی بحيره کی شته به کې جام دی تیرې دلی او خلکو کوه تمام ضرورت د دینه هغه پورا کول نو واسعه سا خپشو ساواته ساوات دا د یو زې نوم دی د احل سواسل کی مراد دی خبشو احل سواسل کی مراد دی سواسل جنه انا که دلت مقدر دی ل انا غازت دو دیو جنه چی خکتشو دی احل اوبد بوحیره خکتشو دیو جنه این وچو ورد دا واردو ها واپس شو احل اتلون کند دی بلغیزی پا قوسیسرا قینا زومی چی کلا احل تگیو دې بار کې دا راځي چې یو کس دې به په راتلونکي یو غښتې د بو ډکول او تندیم غاستو په دې ځای کې خواله ورغنه وسه او څو پروتو نو دې په خپل هغه موږ سره او داس حلق جديته کې واپس شو نو دې وسا ها شو اهل ساوا د دې وجنه چې ووت شو هغه بحيره هغه نهرو ورته واپس شو وارضها اغه تلون کې دی وارض یعنی ورتلون کې دی بل غاز په وسیسه رحین اعظمي شکل اغه ته کې شو زوامي زوما اي زماون دي دا اسه زوامي ادي زمي د ضرورت شهري د وجنې لیکيږي نو دا ولیکيږي ته دي د زم ان اغه کاست لیکيږي داغه زیات اغه نو دلته کې وایي ا دا 36 نمبر شیر شو سا نو دا سا سا دو در کی بګی دی شپکو سا کی مونګه زمیر چګم دی اغه نو سا وتاب بیا اغه سشي دا بوله مفور شنوانه د دینیرو احل سعوه لرح او کچری دیمان منگرفو اندار سعوه با د سا اشنینی خفشو احل سعوه او ان غازت بحیرتوها ان ناصبه دی دلدگی لام با دیمانی مقدر دی او غازتو پین لی بحیرتوها والا فائل دی نو دا فیل فایل جګم دی او د مورست جمله بیا راځي کو نو دا بو حیرت په حوله فایل دی او رد او وعده پدی نو دا جمله ات پسا امان دی حاصله رد واردو ها واردو ها فاعل درود دی بل دا متعلق رد بس دی او حين زومی چې دی دا مذا مذاف له مفعول پیہی درو دپار دی نو انا غازت بحیر د هاندا پیل فال چلایو یشی لدا جمله په تعویل د مصدر سره دا فاعل د سا جوړیږي او یو ترکیب سره او په هغه وخت سا وتا مفعول یذید دپار ام او یا کچره سا دپار مونګه زمیر فایل و صحواتا مفول شی. نو بیا دا ان غازت بوحیرت و کې اللام چونکه انجیدین دا با تعلیل ما قبل شید کان بیل ناری ما بیل من بلالین حزنا و ما ای من ظلمی دا کان دا حق هروب مشببیل پیلونا چون نمبر شیر دی او دل ده که اعجاز لبزی اغا کمال ذکر که تمیحیج ده اعجاز لبزی اغا کمال چه غصه ده قَعَنَّا بِن نارِ مَا بِالْمَائِ مِن بللين. گویا چې ثابت شو پا اوبو بانده اغا حالت چه وو پا اوبو بانده دلونوالینا قَعَنَّا گویا بِن نارِ ثابت شو او د دل دل وور باندې حالت بل مع چې په اوو حالت ته پهو منبلین د لدوواري نه د ووجې د غم نهبل معلهبل او غیا ساب شو په اوغو باندې اغ حالت چې من زوره من د دوواې نه د دلته دا م چې مخکې ذکر شو چې د دغه سلطته وورمر شو او اومده دا سلطنت او بو هغه بو سمندر هغه شو نور بسم ریکو بو باندې اور او بو باندې او بو سمانه وچی کی په اور باندې نګویا دا باندې چې وایا و ثابت شو په اور باندې حالک حل چې په بو د ننوالې مثلا شو چې دې او بو دا ورته سمره شو چې وایا ته بو وا جولي او ننواله وتو مخصوص شو ختم شو او دا اوګ دا چه چې شو چا ته ور بلکو او دا غ و او د چې کمم دی ختم مشکلی کاننا هرت د غرو مشابه ملپین نه او بل نار چې دی دا خبر مقدم دی دی او دا مطال حاصله پس خبر مقدم جوړږې موصوله دی دی او بل ما چې کم دی دا مطال مضوب په سرناسله د موصول دا من بلرن جر موجود مطال دی په حالی مضوبه هغه ضیرونه چاید دسللی ته یعنی بلما کې چې مونږ کم محضوب پروباو نو کې میر دی نو داامین بلین د دا غې نه سر حال دی او هغه بیا موصول د سری د موصول صله دا اسم موخر جوړېږي او خوزنان چې دا مفول لهغو دی دغ محضوب تپاره بلما ا دا مطال دا, دا مجموعه معدوف ده بنار ناربانان دی س س صرف کا ا که انو تروبه شنو بزن له جمله شیار ما قول باندې تاپکه نو بلما خبر مقدم به شما موصوله شي بিন্নار وایه څلش من زارامي دابا اغه من زارامي با من بلین به شنجر مجموع تعالش په حال <سؤال> موضوعه دغه زمينتنا من زارامي زارم چګنه دوات سنه دا گرمای ذیلیګي کې بلل لوندوال تملیکیګي دغه په صفت قرار زم تک دغه اغا دار جنن دوالی پیدا کی اور اغا اوچوالی براس پیدا کی والجن نتح تیفو والانوار ساطعاتون والحق یزهر من معنن ومن کلمی دا پینس نمبر شیر دی او پا دیکھ که تمہید داری چی میلاد النبی سلام د اغی اعلانات ذکر گئی او کم ا علامات ا ظاهر شې دي ا غزي کړې ندم په اعلاناتو کې دا ده چې کوم جنات جنات ول جنو جنات دوی د وي د مشرق کې چې کومه مغرب تراله او مغرب ولا مشرق تلاننه او د نبی اسلام سلام د پیدائش خوشاله او اعلانات په کولو ولدي جو والجن تختفه جنات وبا چریستلي نبی له سلام د چ پیدا شو دا چریستلي نبی له سلام پیدا شو وان الاول انوار ساطعه او انوار د نبوت یوغه پڑکیدونکو او والحق یظهر او حق چوه هغه ثابتیدو ممانن د صفات د نبی له سلامنا په من کالیمی او د خبرو د نویر اسلامونه جننا د باې دا را ځې ک د درې قسمموندي یو دا, دا د دی د وزری او دوغ چې غر انه دا ماران وغیرو جوړي دغ چې غ نار منوسی ک او ګرزی را ګځي بیا په کې د مضب په ل سر دی کې کااف هم شته مدیسیان همشته پرست همشته د مسلمانان همشته دی د مسلمانانو کې بیا دی خپل اغه په کښته دي چې اغه بيدتيان په کښته دي د غرنغي اغه لیکحت په کښته دي مختلف طریقو سره ول جنو تحتبو راتب تحتبو دا د دې ټولو لغت کې لکه او سره په زر د یو چانه او سيز او تختي لکه مثال او څړې په لار ماينونه لاس کې سر دي بل سړی وته را شي منډه او زره دیوه نه ودي ډو په دان پوښنه کیدی تا ها تفقيله هي حافظ د غیبیه واز د جدي کې سړی ټینګی نه لګراسه یو سړی مخاطب چاته واز کینه هو تقکاری حافظ دا معنی سلو کنه قاری بس اواز وشي او نوول جن تحتفو تحتبو جنات وبا چېغه چر خله غیبیه وازونه مې کوونچنه مې سلام پیدا شو والانوار ساتيات او انوار نبوت هغه پدې د انوار کی هغه اشاره ده چې د نبی له سلام مور بیبي بی چې د نبی سلام پیدا شو یو نور خور شو اسمان ته لاند او د شام محلات باغ کی ما اولی دلو سات يعظن بلقیدون کی او الحق يزهرو حق چې د ندا خارکه ده ثابت ایدو ممانند صفات د نبی له سلام ما ومن کلمي او دا د غننیدو خبر د نبی السلام نه یا دوی معنی مانا. معنی نه مراد معنی د کلماتو د قران دا او کلمینه ظاهری الفاظ دي ولحق مبتدا حق منتہ تفو خبر جمله بهلی خبر والانوار ساده د مبتدا خبر ولحق مبتدا یا زاهر پیل پاین د ممان متعلق اول ومن کلمی متعلق پیل پهل بحل پاین جمله بهلیا دا خبر مبتدا خبر جميلة سميها هذا يوم الماندي أعطى فيه دهي قبر بسط وعبير الأفراح تراءت <تصفيق> ومنانا اليوم يعانقناها أطياب